פרק ה' ושלמה היה מושל בכל הממלכות, מן הנהר ארץ פלשתים ועד גבול מצרים, מגישים מנחה ועובדים את שלמה כל ימי חייו. ויהי לחם שלמה ליום אחד שלושים קור סולת ושישים קור קמח, עשרה בקר בריאים ועשרים בקר רעי,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 והשעורים והתבן לסוסים ולרכש, יביאו אל המקום אשר יהיה שם איש כמשפטו. וייתן אלוהים חכמה לשלמה, ותבונה הרבה מאוד, ורוחב לב כחול אשר על שפת הים. ותרף חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם, ומכל חוכמת מצרים, ויחכם מכל האדם, מאתן האזרחי, והמן, וחלקול, ודרדע בנם החול, ויהי שמו, וכל הגויים סביב. וידבר שלושת אלפים משל, ויהי שירו חמישה ואלף. וידבר על העצים, מן הארז אשר בלבנון ועד האזוב אשר יוצא בקיר וידבר על הבהמה ועל העוף ועל הרמז ועל הדגים. ויבואו מכל העמים לשמוע את חוכמת שלמה מאת כל מלכי הארץ אשר שמעו את חוכמתו. וישלח חירם מלך צור את עבדיו אל שלמה, כי שמע כי אותו משחו למלך תחת אביהו, כי אוהב היה חירם לדוד כל הימים. וישלח שלמה אל חירם לאמור, אתה ידעת את דוד אבי, כי לא יכול לבנות בית לשם אדוני אלוהיו. מפני המלחמה אשר סבבוהו, עד טת אדוני אותם תחת כפות רגליו. ועתה הניח אדוני אלוהי לי מסביב, אין שטן ואין פגע רע. והנני אומר לבנות בית לשם אדוני אלוהי, כאשר דיבר אדוני אל דוד אבי לאמור.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 ויהי חירם את דברי שלומו, וישמח מאוד ויאמר, ברוך אדוני היום, אשר נתן לדוד בן חכם, על העם הרב הזה. וישלח חירם אל שלמה לאמור, שמעתי את אשר שלחת אלי, אני אעשה את כל חפצך, בעצי ארזים ובעצי וראשים. עבדיי יורידו מן הלבנון ים, ואני אסימם דוברות בים עד המקום אשר תשלח אליי, וניפצתים שם, ואתה תישא, ואתה תעשה את חפצי לתת לחם ביתי. ויהי חירום נותן לשלמה עצי ארזים ועצי ורושים כל חפצו. ושלמה נתן לחירם עשרים אלף קור חיטים מכולת לביתו, ועשרים קור שמן קטית, כה ייתן שלומו לחירם שנה ושנה. ואדוני נתן חכמה לשלמה כאשר דיבר לו, ויהי שלום בין חירם ובין שלמה, ויכרתו וריט שניהם. ויעל המלך שלמה מס מכל ישראל, ויהי המס שלושים אלף איש. וישלחם לבנונה עשרת אלפים בחודש חליפות, חודש יהיו בלבנון, שניים חודשים בביתו, ואדוני רם על המס. ויהי לשלמה שבעים אלף נושא סבל,